sortiré. malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament de creure si et ens en sortiré. Bon dia punsticans i puncicanes confinadíssims tots benvinguts a casa nostra el tercer segona que ara també és una mica casa vostra quan tot això acabi, haurem de fer un bon superet aquí al tercer segon, eh? amb ah, bueno, tots els membres de l'equip. Ah, bé, tots els membres de l'equip. Ja veurem, ja veurem. Bueno, sí, perquè una jornada de portes obertes queda descartat, no? En principi, sí. sí. sí. sí. Amb mascaretes. mascaretes. Quan tot això passi, hagi acabat. I qui som els membres de l'equip? Doncs, Salvi, som una bona colla, eh? El Salvi, que s'encarrega de l'edició. Bon dia, Salvi. Bona tarda, bon dia. Mira, avui us portaré una novetat musical que havia de sortir el 14 de maig, però, per culpa del coronavirus, no sortirà fins a l'agost. Fins a l'agost, clar, queda tot. Un grup llenat. molt interessant. Sí. Que us proposo que escolteu, perquè no és massa conegut, però val, val. molt la pena. Molt bé. Cap pisteta? Mm, no. <ríe> qui més tenim? El Francesc la programació la nostra supermoni, la Cris. Bon dia, bona tarda. Ei, hey, hola, bones, nenes i nens. El nostre estimadíssim, el Toni Subirosa. Bona tarda, Toni. Hola, oh, estimats. Qui més? L'escriptor del programa, el Miquel. El nostre poeta, el Jaume, la meravellosa família Tarragona-Vilalta i tants molts puncicans i puncicanes que ompliu el programa de veus diferents. L'Albert Vidal, el Daniel, Joan Alai, etc, etc etc. Doncs benvinguts tots al tercer segona programa número 9 Saps prou que <t> no serà un camí per a <'ha> Parte del senyor alcalde! <ríe> bueno, hauria de començar la secció dient una cosa així, no? Bueno, en aquest cas és la Núria, eh, qui ens passa el parte de la informació municipal. Eh, L'escoltem? Som-hi. Endavant, Núria. Bona tarda! Com que aquest any estem tots confinats i no podrem gaudir de la celebració de Sant Jordi tal i com estem acostumats, des de la floristeria Les Flors i l'Ajuntament us volem fer una proposta per celebrar-ho conjuntament des de les nostres llars. Us proposem que elaboreu roses i les pengeu al balcó de casa vostra, en dibuixeu i pinteu per apropar el Sant Jordi a Pons. Per la nostra part us facilitarem uns dibuixos de Sant Jordi per tots els nens i nenes que hi vulgueu col·laborar, que podreu trobar els forts de pa del nostre poble. Créeu, dibuixeu i pinteu i, quan ho hagueu fet tot, us proposeu que us feu una fotografia i la pengeu a xarxes socials etiquetant a l'Ajuntament. Així tots els ponsecans i ponsecanes podrem gaudir de les vostres creacions. Molt bé, moltes gràcies, Núria. Em recorda una mica la proposta que vam llançar fa una setmana aquí eh, des del tercer segon, mm -hmm. que era que, que us féssiu les fotos amb les roses i, dels balcons i ens les envieu al whats. Ah, no, en... que nosaltres també vam afegir drags aquí. Sí, és veritat, drags, perquè sàpiguen que ja tam... n'hi ha de penjades, sí? que si volen entrar ens anireu a la pàgina web i allà n'hi haurà. Molt bé. Bueno, a la secció de... Ponsicades. Ponsicades. Vale. Doncs a la secció de Ponsicades, si aneu al web, web, web, tercerssegona.site Eh, ho trobareu. Què heu de fer? Ens heu d'enviar la foto d'una rosa o del drac que tinguis del balcó de casa al 651 53 95 72 o al mail del programa que és pons arroba, tercer, segona, punt cite D'acord? Tothom qui vulgui participar ja ho sabeu i així doncs farem que Pons sigui una mica, un Sant Jordi una mica més lluit. Ara sí, escoltem la següent resposta de l'alcalde a la pregunta...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 per intentar desgastar el govern en un moment tan, tan delicat com és aquest. D'acord, aquesta era la resposta. Seguim que avui comencem un senyor concurs. Sí, un senyor concurs. Què estaria un programa d'entreteniment sense el típic concurs on participen els oients? A veure. Res no seria, res. Res. Cada dia us farem passar un joc, una prova, val? que haureu de respondre al whats del programa. Durant tota la setmana, i cada dissabte mentre duri el programa, us donarem les respostes i sortejarem... Què, què? Un vale de 20 euros. Yep. Gentilesa de l'Ajuntament. Un val de 20 euros per gastar-vos en qualsevol establiment de ponts, un cop acabat el confinament. Què, què us sembla? Perfecte. Val la pena o no val la mi... pena intentar-ho? Apunteu al mòbil. Ara sí, eh, que apuntau al mòbil. 6,51, 53, 95, 72. Torno a dir, va, que l'he dit molt de pressa. I, clar, com que és la primera vegada que el dic. 6, 51, 53, 95, 72. A mi és que m'encanten els jocs. M'agrada tant jugar i com preparar-los, com les dues coses. Doncs, pues, ah, a veure, què, de què va, va? Mira, es tracta del següent. Avui farem... Eh, heu d'endevinar quines cinc pel·lícules són mm. escoltant només el, els primers segons de la seva banda sonora, val? Va. Pareu bé l'orella. Ah, aquí pot jugar tothom, petits, mitjans, grans, tothom, eh? O sigui que recolliu-vos tots el revoltant de la ràdio, de l'ordinador, del mòbil, pareu l'orella i estigueu a punt d'enviar-nos un whats. Amb la resposta di un sol whats que digui peli 1, peli 2, peli 3, peli 4, peli 5, val? Un sol D'acord? Llavors, durant tota la setmana anirem fent cada dia un joc diferent. Mm. I llavors acumulant. Si avui, per exemple, heu respost les cinc preguntes, a les cinc pel·lícules correctament, demà teniu més probabilitats si demà també jugueu. D'acord? I dissabte direm les respostes. O sigui, només que les cinc preguntes d'avui, ja entra ja a la entra. sort. Ja entra. Exacte. Si demà també és ha cert, correcte. Tindrà més possibilitats de tornar a entrar. Ah, exacte, això, correcte. això. Vinga, va, anem a la primera a peli Silenci. Va, silenci. Escolteu. Em. Què, fins aquí? Què us sembla? Ho deixem aquí? Hombre, jo... Una mica més? A veure, jo ja sé quina és, això. Va, jo ja, ja que està, així ja és suficient, eh? Ja va, aquesta és la primera pel·lícula. Apunteu. Vinga, anem a la segona pe·li. Estigueu atents. A la vida i love you, honey bunny. Bueno, aquí es deixa una miqueta més perquè... Cool, aquí l'has dit... vist... Ja ho sabeu, ja ho sabeu. Qui és d'aquí? Ja. Aquest final. Aquí, yeah. yeah. uh, uh, aquí s'ha vist una miqueta la pista, eh? Uh. La tercera és superfàcil, superfàcil. Ja ho veureu, escoltem, eh? Què? Uh. Yeah. Què? No em direu que no és fàcil, aquesta, eh? Vinga, va, anem a la quarta. Vale. Mm -hmm. Eh que sí? Jo crec 4 de 4. Quatre... <ríe> Però tu no participes. Ara enviarem whats. En no, tu no, tu no. no? no. no. Bé, bueno, és que, a més a més, deixo, deixo re res 3 segons, eh? Vull dir, ni al jazz em poden agafar, amb això. Vinga, va. A la cinquena. Última, a veure, escolteu. Yep. què? Jo crec que Eh. Que sombrar la maquin. <ríe> bueno, que ha estat últims es vendejat Clara, de regal casi. Eh? De regal, gaire, va. <ríe> ho -ho només. O sigui que... <ríe> doncs Hosti, això nosaltres apuntarem als mòbils d'on rebem les respostes entre les, les persones que ho encertin i dissabte vinent estigueu molt al cas perquè sortejarem un val de 20 euros, gentilesa de l'Ajuntament, per gastar en establiments de Pons un cop s'hagi acabat el confinament, d'acord? Cada dia hi haurà, ja us he dit, un joc diferent. Així que podeu participar cada dia i també són més probabilitats per guanyar el dissabte, d'acord? Vinga, va, que ara tenim moltes ganes de sentir la primera dedicatòria del dia que ens l'envia la Pilar amb eh, para bé l'orella que potser... Va per tu Hola, bona tarda, mira Soc la Pilar des de Vilanova de l'Aguda Com que conecca molta gent i tinc molts amics I bons amics i companys de feina A tots els hi vull dedicar la cançó de l'Axambusto Tornarem Un petó per tothom i molts ànims Adeu Doncs moltes gràcies Pilar Els teus desitjos són ordres per nosaltres Pels amics i companys de la Pilar Endavant l'Axambusto Quan has tocat el cel I sents a prop l'infern Camina sense fe, sense destí, sense saber Fugint del que no entens, fugint d'aquest present. Pensant aquells anels és l'única forma que tens de continuar. Tornarem a ser grans i tornarem. Quan sortim d'aquesta tempesta que amaguem rere rostre indiferent però cou i ens fa sentir que hi tornarem. Trencar aquest desencet comença en un mateix Tornem a les darrels dels somnis que ens vam veure neixa Estem de ser valents. Estem de ser conscients Que cal cor i cervell i no ho perdre ningú en aquest camí. the en un barri, un li diu a l'altre tengo a hablar contigo diu habla, diu aquí no en privado se van en un rincón però què passa? diu necessito urgentemente 100.000 pesetas pues estate tranquilo que no se lo diré a nadie i seguim amb l'Higiene Consell que ens porta cada dia el nostre col·laborador ara mateix des de Saragossa endavant Dani Hola, Bon dia o bona tarda, segons quan ho ascolteu, aprofito per felicitar als membres del programa que ja teniu el nom, Tercer Segona en Aragon Artistes. Doncs aquest cop, els higieen i consells, com ve diu la Xènia, parlarem dels animals perquè d'una manera o altra són un element fonament en el nostre dia a dia. Començarem amb els animals domèstics. Desgraciadament, hem rebut notícies informant de que ha augmentat el nombre de compres de mascotes per Internet, com si es tractés d'una alfombra. Tu el compres i te'l porten a casa. Per això, el primer a tenir en compte és recordar que no són una joguina. Els hem de cuidar tant dins com fora de casa. D'aquesta manera, i ja que la llei ens ho permet, continuarem sortint a treure la nostra mascota pel carrer per fer seves, perquè faci les seves necessitats. Però ni aprofitarem la benentesa per passejar durant una hora ni ens aprofitarem de la situació i treurem la mascota 10 cops al dia. Per mala fortuna, no seríeu pas els primers que ho feu. Un cop fora, hauríeu d'intentar que la vostra mascota no interactuï amb les demés, ja que, per exemple, imagineu-vos que l'amo de l'altra mascota és un contagiat asimptomàtic, que no sap que està contagiat, el qual estornuda i, com bé sabeu, s'estapa amb el colze. Llavors, si s'estornuda al colze, la seva mascota s'hi frega, aquesta es frega amb la nostra mascota i nosaltres la toquem i acariciem més endavant sense en recordar-nos-en d'aquest pas, pensant-nos que és el bitxo més sa del planeta. I al final, doncs, ens acabem infectant. Ja sé que sona tot una mica caòtic per potser, però com més precaucions prenem, abans ens sortirem. En acabar, abans d'entrar a casa, seria important netejar la nostra mascota, sobretot les potes. Per això, haurem deixat preparat ja, abans de sortir de casa, un cubell amb aigua i sabó, draps i una tovallola seca. Li posarem les potes al cubell i els hi netejarem abans que entri a casa. També li rentarem el cos i la cara amb un drap moll amb aigua i sabó i l'assecarem bé amb la tovadola. D'altra banda, tenim els animals salvatges. Especialment vull mencionar aquells petits insectes tan emprenyadors que aconsegueixen que ens passem un parell de dir rascant-nos alguna part del cos sense parar. Efectivament, parlo dels mosquits. Ja està arribant el poc temps i, desgraciadament, no tot són bones notícies com que el virus és més dèbil en temperatures altos, altes sinó que també hem de tenir en compte que els, insectis, els insectes voladors tenen una gran capacitat de propagació d'enfermetats. Així doncs, intentarem ventilar la casa en les hores de menys afluència de mosquits, mosques, etc., per tal que no entrin a casa mentre tinguem les finestres obertes. Utilitzarem mosquiteres sempre que en tinguem i pararem atenció a qualsevol bitxo que pugui rondar per casa, ja sigui desinfectant els llocs on hem vist que s'ha posat, com fer-los fora immediatament, per exemple. I això és tot per ara, gràcies a tots per escoltar i fer les coses bé Salutacions des de Zaragoza City i recordeu que junts guanyarem aquesta base, així que gràcies per quedar-te a casa Molt bé, gràcies Dani a Zaragoza City, fins demà Bé, bueno, a mi el nom de mascota per referir-se als meus companys peluts ja em una mica enrere eh? però bé, bueno, sí, molt bones recomanacions I si em permeteu cosetes extra que em prenc la llicència de dir del tema animalístic Primer, que les caques de gos, encara que estiguis sol o sola enmig de tot el carrer, també s'han de plegar. Que no sé si us heu trobat, però aquests dies sembla que hi ha més mines antipersona que per les voreres que abans. Bé, bueno, abans també n'hi havia, però és que ara em sembla que s'han multiplicat. I no és que la gent tingui més gossos, o que els hagin tret més, sinó que sembla com si passessin més de tot. No? Una altra cosa, el gos ha d'anar lligat sempre. Perquè si no, no l'estàs passejant, t'està passejant ell a tu. A part de la multa que això et suposa has d'entendre que no tothom li agraden els gossos, i no tenen per què patir doncs, si veuen un que va per lliure. A més, si, per exemple, el teu gos es posa a perseguir algun gat, doncs pot ser que provoqui un accident també, cosa evitable si el gos anés lligat al costat d'una persona adulta. Persona adulta. I parlant de gats, i acabo, acabo només una coseta, aquests dies també, com que estem tornant a la feina doncs, a part de prendre consciència amb nosaltres mateixos i la higiene personal pensem que els carrers de ponts convivim amb nou colònies de gats que aquest clar, setmanes enrere podíem veure que estaven ajeguts tranquil·lament al mig del carrer, que també esteu. però que ara, com que tornem a treballar i a circular doncs hem de parar una mica de compte a l'hora de passar amb el cotxe i tal, perquè els felins i els ocells també, ara confien de la tranquil·litat que tenien aquests dies res, només és això, que passem una mica amb compte i vinga, va, seguim, que això és un no parar de coses i ens encanta rebre les vostres càpsules de veu. I la següent és per la secció que fem de lectura. Envieu-nos un àudio llegint la primera pàgina d'un llibre que us hagi agradat i que tingueu a casa, que pot ser en català o en castellà i puntollà. Ja. I, I els anirem sentint i potser, doncs, jo què sé, si els coneixem o si ens enganxa i tenim ganes de saber doncs quin llibre és per llegir-lo... Vinga, avui tenim al Jordi, a veure què ens llegeix. Catalunya no ha tingut un sol nom. Fins a arribar a aquesta denominació, s'ha produït una evolució recollida i avalada per historiadors i lingüistes. El seu origen, però, no està tan clar. Sabem que durant l'edat mitjana, el terme Catalunya s'escrivia amb la grafia Catalònia del llatí Catalàunia. A partir de l'evolució lingüística, L'acte intercalada després de la T desapareix i el fonema Nia es transforma en Nyà. Sabem que al segle XI ja apareix en alguns documents el gentilici català i que aquesta denominació es repeteix durant el regnat de Ramon Berenguer III al segle XII. El rei va ser anomenat en fonts documentals com a Catalànicus Eros, un heroi català. Existia el gentilici i també la denominació de Catalània per a referir-se al territori controlat pels comtes de Barcelona. Fins aquí, el que realment podem saber i contrastar. Però, per què Catalunya? Hi ha diverses teories. La primera, i segurament la més probable des del punt de vista històric, és la que situa el seu nom en la denominació que es tenia del territori català durant l'ocupació visigoda de la península ibèrica. A partir del segle IV, L'imperi romà comença a perdre força i les seves fronteres no poden contenir les invasions bàrbares. Tot l'imperi trontolla i també ho fan els territoris de la Hispània Siterior, amb capital a Atàrraco. En aquell moment, les ciutats més importants com Bàrquino es fortificaven per poder contenir els invasors, però malgrat que les places militars eren fortes, el territori era immens i molt despoblat. Els visigots entren a la península i l'ocupen. Barquino, convertida en la Barxinona visigoda, arriba a ser seu de la cort amb Atahulf. Les terres sota aquest domini seran anomenades Gòtie, de Vicigòtia o, segons algunes fonts, Gòtalent. Ah, aquesta, sí, aquest té el Jordi, que ens ha llegit la primera pàgina de, sabeu quin llibre? Quin? Curioses històries de Catalunya, de David Izquierdo. Si sabeu, si teniu ganes de seguir llegint-lo, doncs ja sabeu quin és. Ja ho vereu. O sigui, una lectura de la primera pàgina d'un llibre que tingueu a casa, que us hagi agradat. Només la primera pàgina, eh? Acabi com acabi. Si acabem de... Doncs pues així, tal qual. Ens envieu l'àudio al whats del 651 53 95 72, i així ho compartirem amb tot fons, que ens agradarà molt sentir-vos les veus i descobrir què llegiu i què us agrada. I parlem ara amb l'Alan Jiménez, que és pilot d'avió comercial, que ens envia un missatge des de la cabina del seu avió. Endavant amb el missatge. Alan. Eh, com va? És el comandante Jiménez que us parla. Saps allò? Perquè el comandante Jiménez és el teu padre, Luc, és que fem, oi? Vosaltres que de casa confinats, oi? Jo aquí dalt, qui no corre... Eh, vola! Ja falta poc, va, ànims, alegria! El no nano que és cunyero, quan li pregunta no és el teu pare, ell diu el meu pare és el cel, I la gent fa oh, pobret! Som de la broma a casa, eh? I aquí també. L'altre dia vam posar un tomàquet davant dels mandos de l'avió en ple vol i tot el viatge vam estar amb la conya. Saps qui pilota, tu, eh? Saps qui pilota? Saps qui pilota? Pilota automàtic! Pilota automàtic! I ha. ja, ja, ja, Ai, amb tot això del coronavirus ja pel que fa ni estem tots una mica trastocats, com sense rumi. Eh, en pocs deserts, avions buits, capturació inexistent... Mireu, ja no portem ni l'uniforme, un eh, aquest uniforme que tant posa un sector de la població. Fins ara vivíem un núvol de benestar, amb els nostres vols regulars, oi? Però coses així es fan tocar de peus a terra. I si tu que estrenys el cinturó, no sóc pas dels que maca el cap sota l'ala, jo! Les companyies ens han reduït el sou i ara ens fan fer encàrrecs de missatgeria per no tenir els avions parats i no perdre la dinàmica de treball per quan tot això passi havent pogut quedar sense feina, aquesta alternativa eh, ens ha caigut del cel. Però si no es remunta tot plegat, aviat no sé pas si tornarem a aixecar el bol, eh?, davant d'aquest pessimisme general que planeja. Aquesta sortida d'avui és particular, però ara estem arribant a Castellà de Nut, que estem portant un túper de macarrons a la germana d'una hostessa que viu aquí, carregarem unes mostres de semen de gos d'atura per un amic veterinari, pararem un moment a Sabadell i tornarem cap al Prat. Ens han dit que hi hauria boi de pixanera, però és ben clar, no? Ramon, ara mentre fotem un cafè un pui amb dipòsit dipòsit, acosa't la vegina de la popa de Lilet i compra gomes noves pels límpies, que hi va ploure i no es veia una merda. A l'òrden. No diguis a l'òrden, que no es recordeu que això, home. Escolta'm, una caixa negra descollonaran. És un anonò que vol fer mèrits per mi, que està una mica despresoritzat ja, m'enteneu, ho eh? Doncs res, ara sense passatgers hi tenrem molt més relaxats, no cal fer a ratxes tan fins. Ojo, a veure, doble ombraga, reduint... Ara, amorra, amorra, amorra... Ja, ojo, ojo ángel, hòstia, àngel, si hem aterrat com un gos que aquells caminen de canto, però bueno. A cinc i deu, un on ja, qui dalt passa el pas temps volant, eh? És molt de la broma, eh, el pilot Jiménez. Jo no aniria amb aquest avió. <ríe> ha parat com 15 vegades. Com pots aterrar, Castella de Nuc? Sí, home, sí, des de dalt, aquí amb el, el lloc on tenen el, entre l'Església i l'Ajuntament. Vinga, seguim amb més veus puncicanes i les vostres dedicatòries més especials. Moltíssimes felicitats, Sònia, de part del Jordi, de la Ona i del Jan. Moltes felicitats del del Jaan i del papa i de la mama. L'estimem molt. Moltes felicitats. Moltes felicitats. L'olor de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Els plats del sopar que ningú té valor de rentar.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 el jocs que t'agrada guanyar La vida tranquil·la dels dies d'estiu, les nits a la fresca, banyant-nos al riu, Patons i cançons a la platja de Tamarií I és que per mi els teus afectes són tan espectaculars Ningú podrà fer-me dubte Que vull estar amb tu que vull estar amb tu vuull estar amb tu ja vull estar amb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 que diu, ¿qué tienen trajes de camuflaje? Diu, mire, detenir, si los tengo peor hace un año que los estoy buscando, sabe? Doncs era per la Sònia, als catarres, la cançó d'avui està amb tu. Sí. Doncs avui tenim amb nosaltres, com no cada dia, el Toni Subirrosa. Bona tarda. Oh, estimats i Bona tarda, Toni. Bona I tu com tarda, oh. Com anem? Bé, bé, bé Portes bé, bé això bé. Sí, sí, sí vamos, Avui he fet una excursió a la, pa, a la part de... Bueno, a les golfes A he les, les golfes Sí, sí, vamos Has fet, fet el cim, cim. Fet el cim. cim Sí, sí, sí Molt bé I què has trobat? Què he trobat? Tocs que... Tinc més merda que el pau d'un callinet, Un desastre. El que que, clar, diu que no podem traure ni, ni, ni trastos grossos, no. ni deixalles, ni, ni trastos vells. Bueno, ho has tingut sempre així. Ara no et vindrà claro, dos dies. Claro, vindrà ara. No, no, a més els he fet bastant carinyo. Dic, què vols fer? Clar, exacte. Sí, sí. Però, bueno, he trobat de tot, he trobat de tot. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. I has trobat he de trobat, tot. Mira, mira, he trobat... Mira, he trobat hasta un alambic. Ara em fotré a destilar whisky, tu. Hòstia, avisa, sí, que, sí. No, no, Des, que no, que Després de, de los autores de... que diu Salvador, perdona? No, no, que dic, avisa que vinc, dic no, no, puc venir un altre dia. No pots venir, potser, ja et faré arribar una, ja et faré arribar una botelleta. Sí, ah, ara sí. m'agrades. La guardes, de, de la de guardes. Los autores, de los autores de no és nadie si tu una màquina a en casa, ara, a uh -huh. la funda no és nadie si tu tires... Sota és un alambric, tu. Un alambric. Sí, sí, sí. sí. És, que, que, és que, vamos, sí, això, això, això del coronavirus, ojo, eh, ens ha fet una ens ha fet una compte de la importància de moltes coses que, que dius que sí. no hi ha més mai importància, no? I, i quines I... coses són les que has descobert tu que necessites? Home, una gran coneguda per tothom és del paper de vàter, tu. Yep. Això sí. El paper de vàter, us no recordeu, ja abans de començar, sí, sí. paper de vàter, sí, no, no. les empostades de, de, meva, de supermercats i tal, no sé què. Sí, bueno, sí, sí. Era... Si, era tant, si era tant, abans un paper diari, no? No sé. Sí, no, no, va ser una obsessió dels primers sí, sí. dies. O, o a la dutxa, sí, sí, sí. És, és la, això és la, tec, la, la tècnica estudiant. Precari, sí, sí. Estudiant precari. Becari. Sí, sí, ah, precari, clar. Precari. No per comprar paper de vàter, dius, mira, saps què, Ho passo per la dutxa, tu. Exacte, exacte. Pots això, no ens dic gos si no tens paper de vàter. Ara, amb això. No ens dic gos si no tens Això també. És un privilegi, és un privilegi tindre gos. Clara sí, clar. Sí, sí. No ets les... ningú, el que he dit abans, no si no tens una màquina de fer pa. Vaya. Sí. No, no, és que, vamo, és que és, és així. No ets ningú, no sé. Bueno, si no tens Netflix o alguna plataforma per mirar sèries, que si no, què faràs? També, sí. també. Em sembla estrany, eh? I a partir de la setmana que ve, no ets ningú si no tens nens, que em sembla que la setmana que ve ja comencen a deixar anar els nens, no? Diu que sí, que els deixaran, els deixaran circular la miqueta, però res, poc, poc, poc, poc. Per, per, per costat però, de casa. No, ja està bé, sí, sí. Home, això ho fan per les famílies, aquestes famílies, veus. Aquí, això és la justícia poètica no? que Aquelles famílies que la nen, el nen, vol Papa, comprem un gos, mama, vull un gos No, nen, no hi ha gossos Ara ah, tant de volia que comprat el gos la criatura Perquè t'hagessis estalviat, aquest més tancat amb la criatura a casa Comprar-ho, comprar-ho Haurieses sortit amb el gos i ja està Bueno, ja pots tenir man... una tortuga Ningú et diu que treguis sí, però... un gos Mana? Que ningú t'obliga a treure el gos Pots treure la tortuga si tens no una sé, gent... pots la tortuga A passejar No sé. Per què no? O... O, o com aquí que ara em la peixera a les mans no és clau que passeja la meva mascota. Claro, claro. Sí, sí, Això ho i dir -ho. amb el peix amb el peix de color taronja i amb Exactà. Sí, sí. Veus, era la primera vegada que aquell peix veia món, saps? Va, oi tant, haitats sí, veia món, sí, sí. Per Vamos ja. com aquí no fins que molt temps per Segre, ara no fa gaire per aquí poc. Per Segre, sí, sí, sí. Avarem sí. sí, sí. va, veure tots, tot va sortir, sí. va sortir a les notícies. Vamos, no va és una cosa el que Washington, ja no sé si... com, com es deia, com vas de Washington Pons. Washington Pons. El Washington Pons. <ríe> això ho de publicar quan bueno, s'era sí, sí, Washington Pons. Aquest, aquest, aquest. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, llavors, us volia comentar que sí. hi ha un, un contador... No, no, no. O sigui, ser, que és contadors... Dies que queden per als Jocs Olímpics. O dies sí. que queden per a Caballanes. Heu contat el que els dies de, de des de l'última collonada del Pablo Casado. Ah, sí? Sí, zero. Que ara mar marque, ja, marque Sí, sí. Sí, sí. sí. Fa, fa, fa un mes que el tinc engegat i, i, I després bé. marque zero. Perquè no para una darrere l'altra. Cada dia, cada dia, una darrere d'una. Bueno, es vol no? Que va anar allà al final al de campanya d'allà de Madrid, aquell que tenia allà a la fira, amb la, amb la noia aquella que també diu que és la va que és el PP, que ja no ve el nom, que també és la presidenta de la, de la Comunitat de Maris, van, van anar els dos allà sí. a, a, a fer paripé i a rebre... Bueno, hem d'estar allà la sortida. I diu, me salvo, salvo d'un virus. I hem donat daltes i els deien, hola, i tal, i, i solta un. I diu, yo me, me salvo, me salvo un virus i me encuentro dos paràsitos en la salida. Eso vale, como algo. Los parásitos. Que, que en casa, senyor casado, que de en casa, que nadie tiene, me pote estar de salir, así, hombre. Clar, o sea, que la compra Box, pues es eso, porque no me es posible comprar, ¿no? Sé no, això. no això va a comprar Box. Sí, sí, si va, bots, sots... No va a comprar Box. Box, no sé sí, sí, sí. Bueno, I, bueno, un par de coses más para Pedro Duque o sí astronauta. El ministre astronauta, eh, que és ministre, bueno, de Tecnologia e Industria, no sé, bueno, és a, bueno, que ara diu que parla una vacuna, que si no funciona farà una altra, bueno, eh, ensaio error, diu que farà un ensaio error, però, clar, qui li porta la contrària amb aquest tío. Ja. que clar, tu li dius, usted, senyor rica, usted no tiene ni idea, usted no tiene idea, i clar, el tio te, te, te, te dirà, usted se calla que usted no está dando el espacio. Uh -huh. Clar, callar. Sí, clar, Estàs aquí. Quanta gent ha estat a l'espai, clar. Clar, guanya, aquí Com guanyarà, això? i guanyaràs tots els debats, tots tot, els debats. Tot. La... Una setmana serà raonable, Sí, sí. I per acabar us vull fer un un, un, un, un paregut raonable Una setmança raonable Com, com, un perdona? que ha estat amb el logo d'aquest Kentucky Fried Chicken Aquell home del Kentucky Fried Chicken Què? És Juan Carlos Giralta, de Ciutadans Això us ho deixo, amics meus Me'n vaig que m'aprem de la prosta Vinga, d'avui, bueno, bueno, ens veiem vale, vale, vale. Bueno, Tito, ens veiem I demà és? A cuidar-se-la A cuidar-se-la eh. Adéu, estimats, estimades Adéu, adéu, adéu Adéu, adéu Sorry. Déu, Déu Ja la ja pots penjar, ja Pensat, A part de que està com una tàpia sí, diu... bueno, L'espai que dediquem a les curiositats de la nostra llengua ve a càrrec de, de l'Albert Vidal que cada dia ens descobreix alguna cosa nova l Escoltem Hola de nou, benvinguts a aquest espai que pretén explicar el per d'algunes dites populars. Avui ens fixarem en la que podríem intitular ser un sac de jamecs. Això es diu d'una persona que sempre s'està queixant d'alguna cosa. Que si li fa mal aquí, que si la vida està molt cara, que si en tal és un antipàtic. Però per què és un sac de jamecs? Un sac de jamecs és un instrument musical de vent que fa un so una mica llestimer, com si fés una sèrie de jamecs seguits. És pròpia de Catalunya i gairebé sempre s'anomena gaita. Ara sí, oi? També s'anomena buna, bot, xeremia, segons l'indret. Consta d'un sac de pell que s'infla amb un bufador i, tot pressionant-lo, expulsa l'aire acumulat per una mena de flautes, per entendre'ns, que mitjançant unes llengüetes produeixen el so. De fet, és una cornemusa característica de l'Europa Oriental molt popular a Escòcia i a Galícia, on és pràcticament un instrument nacional. Es creu que el seu origen és romà, on tenia el nom de tibia o tricularis, és a dir, flaut de bufeta o de vagina, textualment. La seva popularitat, però, no arriba fins a l'edat mitjana, i a Catalunya hi ha referències d'un músic barceloní anomenat Bernat Bufalodre, a començaments del segle XII. Això de bufalodre segurament era un mot ja que bufava un odre, és a dir, un sac de pell. A partir d'aquí es troba una altra menció a València, l'any 1258, en les festes dedicades a Sant Dionís, on se l'anomena per primera vegada Cornemusa. Els primers en utilitzar-la foren els jugulars, però ràpidament l'adoptaren els pastors i després els músics de carrer, els captaires, en els balls populars, etc etc etc. En els segles XV i XVI van començar a ser substituïdes per instruments de corda, sobretot en àmbits aristocràtics, fins que en el segle XVIII l'Església prohibi l'ús de l'instrument a l'interior dels temples. Després d'un llarg temps de decadència, en el qual fins i tot es prescindí del sac de jamecs en favor de la diatònic en la formació de les cobles, es recuperà durant la segona meitat del segle XX de la mà de l'etnògraf i estudiós de la cultura popular Xavier Riols, que reconstruï l'instrument a partir de la troballa d'un d'antic en una masia del Maresme, i també de l'antropòleg Jordi Tomàs, qui en copià un que es conservava en un museu de Leipzig, a Saxònia. Actualment se celebren diverses trobades de jamacaires, com ara a Olot, i la mà vilà Geutru, Riudoms, i un bon grapat d'indrets europeus. Bé, ja hem acabat. Fins aquí la dita d'avui. Així que, que adeu-siau i fins la propera. Fins demà, Albert. Ens expliques de manera molt interessant curiositats de les dites populars que, de la nostra llengua, que no, que no sabíem. Eh? Bé, bueno, no sé si he dit en algun moment del programa com podeu tornar a sentir aquest o qualsevol dels programes emesos fins ara. Doncs aneu al web tercersegona.cite i i aquí no tallis, volem sentir-vos les veus, compartir-les a Pons, que al final bueno, tots plegats doncs, som una gran família i tenim moltes ganes de saber doncs, com estàs. Envia'ns el que se t'acudeixi màxim de 3 minuts d'àudio explicant-nos doncs, el teu confinament, doncs, què n'estàs traient de positiu, les teves reflexions personals, Enviens uns àudios doncs, interpretant una cançó que t'agradi... Aquí podem tenir molts artistes que podeu enviar el vostre art al mòbil 651-53-95-72 i compartir-lo amb tots nosaltres Molts ja ho heu fet i ens encanta escoltar-vos així que la resta no sigueu tímids que sabem que ens escolteu I ara sí que m'agradaria escoltar és un dels microcontes del Miquel Molts l'acusen de sacer sou i això li agrada no té escrúpols els mateixos que té la gent que li proporciona els diners a canvi de matar. Es van benagloria de ser el millor en aquesta tasca, i ho és. Cruel, insensible, faixenda i sense principis, es recrea torturant la víctima abans de llevar-li la vida. Frueix veient el moribund amb el tremolor del dolor i de la por, implorant la fi del patiment. Com ara, que es troba davant d'un cos ensagnat esgenollat pregant que acabi la feina d'una vegada. L'estret punyal, amb un cop sec i precís, és l'únic que té misericòrdia del pobre màrtir, que ja sense vida no ha de patir la humiliació, a més a més, de veure com el mutilen tallant-li les orelles i la cua. Les mecenes del sicari, d'en Peus, aplaudeixen la feina. És el millor. Bueno, aquest se'ns ha fet reflexionar, eh? Aquest, el somriure, potser ens ha quedat així mig estroncat. Doncs, seguim. Nosaltres, nosaltres ens a casa. El Jan i el Roc es queden a casa. I nosaltres també. Però això no vol dir que ens haguem de quedar mirant les parets tot el dia. No! Podem fer moltíssimes coses, com per exemple, totes les, totes les que ens proposa la Cris cada dia. Ah, a veure, envieu-nos també una foto d'aquestes manualitats que segur, segur, segur que us surten superbé. Va, que així les veurem tots i totes. I recordeu que sempre les heu de fer amb una persona adulta al costat, ok? Molt bé, Cris, a veure, a veure què ens proposes avui. Hola, nens i nenes, com anem? Venga. per avui, la solució de l'endevinalla, com va anar? Ara, us la repeteixo. Tinc cap, tinc ull, tinc cos i no sóc de carn i os. Què era? era l'agulla! Era una mica més complicada aquesta, eh? I per avui he pensat per què no ens esfracem de cavallers o cavalleres de Sant Jordi i Santa Jordina? Què us sembla? O de prínceps i princeses? Venga va! Que serà molt divertit amb tota la família per casa que cadau es faigui la seva disfressa Jo us diré de fer un escut i una corona i vosaltres a casa acabeu de fer tot l'equipament venga per fer un escut necessitarem un cartró gran que no sigui molt gruixut un llapis, astisores i pintura, pot ser vermella, blanca, groga i per fer la corona, cartolina si? Sí? venga, comencem amb l'escut agafarem el cartró i dibuixarem una línia fins a 30 d'ample. I farem una altra línia fins a 40 de llarg. Te sí? ens ha quedat un rectangle. Ara retallem. A la part de dalt la deixarem recta, que els 30 els deixarem rectes, i la part de baix li farem com una cir mitja circunferència. Sí? Una curva que ens acabi amb en curva a la part de baix, que així serà més forma d'escut. D'acord? Al darrere necessitem alguna per aguantar. Llavors, farem una tira de cartró que ens faigui 6 de ample per 20 de llarg. Sí? 6 per 20. I retallem. Ens ha quedat una tira, eh? Que sí? Doncs ara l'enganxarem amb silicona, que no us ho havia dit, doncs necessitem silicona. Enganxarem i li donarem la forma com un pont perquè la puguem agafar bé, Si sí, una miqueta així de corba aquesta tira i enganxem l'altra part i ja ho tenim, ara que s'aixugui. Mentrestant podem pintar la part del davant amb pintura blanca i fem una creu ben gran vermella. Aquest seria l'escut de Sant Jordi, Santa Jordina Però vosaltres podeu dibuixar el que vulgueu També podeu fer la bandera catalana o que sigui lliure, sí? Després farem la corona per ser prínceps o princeses Vinga, necessitem, agafem la cartolina i dibuixem 58 centímetres de llarg una línia de 58 i fem un rectangle 58-58 i 10 de ample que sigui alt 10 una part d'aquest cartró el deixarem recte d'aquesta cartolina la deixarem recta la part de baix, recta i la part de dalt farem zigazaga, com si fos una serra tallarem cap baix, tallarem cap dalt sí? Amunyovall, amunyovall. Molt bé. Ara ja ho tenim. Unim les dues parts i ho grapem o ho enganxem amb pressinte o lo que tinguem. Quan pega. I ja està. Ara la decoro com vosaltres vulgueu. Ja tenim, ja tenim el cavaller, o el príncep, la princesa, sí? I per avui he pensat una endevinalla. Escoltem. Em passo el dia teixint, filats de sací. Atrapo les mosques tant amb llum com a les fosques. Què sóc? Em passo el dia teixint, filats de sací. Atrapo les mosques tant amb llum com a les fosques. Què sóc? Vinga, que aquesta és facileta! Ens veiem aviat! Adeu! Adeu, Cris! Fins demà! Bé, i l'endevinalla d'ahir, qui l'ha encertat, eh? L'agulla, qui la va encertar? Difícil. Era dificileta, sí. eh? Bé, bueno, va, seguim amb l'espai que ens han preparat els mestres i les mestres de Pons que cada dia ens expliquen un parell de paraules amb valor. Esteu atents a les paraules que ens mostren els mestres d'avui? Anem a la primera. Ah, i a veure si reconeixeu la veu, eh? La confiança. La confiança és la seguretat que una persona en si mateix o en els altres confiar en una altra persona és creure que en una situació concreta aquesta persona actuarà com tu esperes les tasques d'avui són molt difícils però no et preocupa confies en que la teva mare t'ajudarà quan arribi a casa de fet sempre ho ha fet així com funciona? Doncs és com una espècie de bola de vidre. Gràcies al passat, prediu el futur. Si el pare sempre t'ha donat bons consells, davant d'un nou problema saps que valdrà la pena escoltar-lo. En canvi, si algú fa el contrari al que tu esperes, pots acabar perdent la confiança en aquella persona. La confiança augmenta el valor del diàleg. Molt bé. Doncs aquesta era la paraula, la confiança. I de qui era aquesta veu? I tant! És el Jordi, el mestre de música. Molt fàcil, eh? Anem a la següent paraula? I a veure què explica, eh? I qui ho explica? Que Qui l'explica? No us ho diré. Us ho diré... És que m'ho feu dir, eh? No us ho diré. Us ho diré després. Escoltem-la. Coratge. El coratge és una força interior. Et permet actuar amb fermesa i persistir en els teus propòsits malgrat les dificultats. Gràcies al coratge portes amb paciència una malaltia i segueixes atresorant somnis per fer quan et curis. Quins efectes té? T'ajuda a deixar enrere la por i et dona forces addicionals quan ja gairebé no te'n queden. Per això et condueix a grans gestes, com resoldre un problema de matemàtiques després d'haver-ho intentat 16 vegades, o remuntar unes quantes posicions en una cursa que donaves per perduda. El coratge transforma un dia en què tots s'hi en un campionat d'idees-solucions que estàs decidit a guanyar. Així, pots superar els moments durs sense perdre la teva espontaneïtat. El coratge, molt bé. I heu sabut qui era la mestra? Ah, potser sí, potser sí. O potser no, potser no. Sí, molt bé, la Jose, segons uns cracs, eh? Demà sentirem dues paraules més. Doncs, bueno, som-hi. Anem a la novetat d'avui. A veure... quan t'havia promès, una novetat que és força interessant. Mira, sí. t'estic parlant d'una banda que es diu... Bé, bueno, una banda escocesa Sí. Que es diu Biffy Lairo. Home. Val? Sí. Doncs vés d'aquesta banda escocesa que fins avui, fins al dia d'avui, té set discs d'estudis mm -hmm. venuts, val? Recordem que l'any 2007 van treure el disc que els va portar a la fama, aquell fantàstic eh, Puzzle, que, que és un disc genial. Si no, si no el coneixeu, Biffy Clyro, comenceu per aquest disc que es diu Puzzle mm. i ja veureu com us agradarà molt. Puzzles. Per mi, personalment, sí, és, sí, és el que m'agrada més. El 2013 van ser els guanyadors del Premi del Setmanari NME, que vol dir New Musical, expressa'l com a millor grup britànic de l'any. D'acord? Sí. Doncs ara ens presenten aquest vuitè disc, que serà el vuitè disc, Uh, que es dirà A Celebration of Endings el disc havia de sortir el 15 de maig però finalment sortirà el dia 14 d'agost per culpa de la pandèmia sí, famosa això ho diuen ells mateixos, sí. ells mateixos. Vale, tenien, tenen els concerts previstos també tenien. com ahir van dir l'Annais la de Morriset que venia l'octubre quan doncs, vindran aquests? a l'octubre ja, ja. doncs, si l'Annais sí, sí. venen a Barcelona el 19 d'octubre i el 20 a Madrid, o sigui, si l'Aleix no, no. no hauria estat venir el 17, d'aquests venen el 19 d'octubre. Doncs molt bé, escolta. Doncs mira, parem no sé, a veure què farem. No, no. Si no els coneixeu, eh, dins se dins de Bific Lairo perquè val molt la pena. Doncs escoltarem un tema del que serà el seu nou disc, un tema que es diu en of. Ells són els Bific Lairo. Piclairo, eh? Piclairo, pic molt bé. Veig que han agafat ritmes més contundents, com més pesats. Abans eren com més ràpids, eren ritmes com més frenètics, i ara he vist que han agafat un ritme més pesat, que m'agrada. Força. Bueno, va. Veïns i veïnes d'aquesta vila que ja hem arribat al final del programa. Oh, ens ha encantat compartir aquesta oretta amb tots vosaltres. Sabem que sou molts i moltes que ens escolteu per les dades que tenim, que ens ofereix el Francesc, i això ens fa sentir orgullosos del programa que estem fent, de nosaltres mateixos i del poble. Ens encanta rebre els vostres àudios, sentir les vostres veus, que ens fa estar més junts. I vinga, va, que vaig acomiadant l'equip del... Ai, va a dir Caudapolls. Anava a dir del tercer segona. No, no. Tercer segona. I ens acomiadem del Salvi. Adéu, fins demà. De la Cris, al Francesc, el Subi, el Quim Vila, el Dani, el Miquel, el Jaume, l'Albert, cada dia sumem més gent en aquest equip, jo no ho entenc. Altres persones que també han participat, el Jordi La Pilar, els mestres de l'escola, l'altre Jordi. Avui no hi havia la família Tarragona-Vilalta. Bueno, demà, demà. I som-hi fins demà, una abraçada des del tercer segon de Pons. I no oblideu, renteu-vos les orelles. No, les mans. Bueno, les orelles també renteu-vos-les, clar, però principalment les mans. Vinga, salut, fins demà. Taca l'emparada, ja. Dies de confinament D'un diumenge confinat Avui els àngels no paren taula Dorm al rebost la menja màgica I el vi es fa savi al fosc celler El campanar no crida a missa I la cigonya, en el seu niu, està confusa Perquè el temps passa estranyament no veu ningú. Així un diumenge d'aïllament.